És preciós, és Exacte. preciós. Perfecte. És el que sol passar. Doncs quan vulgueu li podem parir. Aviam, sí. Les notícies. Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes a les notícies. Uh, són les 7 i un minut. Hòstia, que si el dia que hem clavat millor, eh? Hòstia, que viu, no I... Para, para i torna a arranca. Sí, tio, fem-ho malament perquè si no, això no sortirà bé. Uh, són les 7 i estem... Uh, Mira's el que, trànsit? Sí, estava intentant connectar amb trànsit. Què, di en... què diu trànsit? Pugent, Com en... està la carretera? Pugin jo... amb densitat. Pugin amb Comença, però... sí, puja la intensitat. Bye. Puja la intensitat, cada vegada hi ha més cotxes, però encara no estan parats, és més aviat una círculació lenta. Molt bé, doncs si ens està escoltant algú ni hi, ni hi ha bolets, així que ja podeu donar la volta. I sí. res, estic amb, el, amb la Sílvia, estic amb el Niso, amb Bones. el Joan tocant els botons, Bones, i Ivan. comencem. Disparen contra l'Eix Vidal Quadres al carrer a ple dia a Madrid. Oh. Aleluia, hermanos. Per fi. La investigació policíaca se centra ara en la possible implicació iraniana. Vidal Quadres es troba estable i fora de perill a l'Hospital Gregorio oh. Marañón. Oh. Jo no ho sabia, això. M'he <ríe> d'il·lusionat. <ríe> Estaves més content al conte. Sí. Han disparat contra l'expresident del PP català, Aleix Vidal Quadres, al carrer de Núñez. <ríe> Hosti, estan I, tots i relacionats, i, eh? I fundador de Vox. Uh, no ho oblidem, tampoc, eh? al barri de Salamanca com Vaya, no, no l'han disparat <ríe> sorpresa... a Vallecas eh? quina sorpresa bueno. de Madrid la bala li ha travessat la zona de la mandíbula i malgrat que està greu està estable i no estem per la seva vida tots els totes tenen sort eh? sí. És ben bé. sí, sí, perquè el Rajoy també amb l'helicòptero sí. ja haguessin pogut fer un pleno eh? Hòstia, també hi havia l'ESPE no? l'hospital sí, sí. Gregorio Maranyón ha informat que l'operen d'una doble fractura mandibular ara encara el deixaran més bueno, menys lletj més Home. guapo no, però menys li faran una cirurgia estètica. Els fets han passat a aquest migdia, cap a dos quarts de dues. La zona s'ha coordonat i ara per ara no hi ha detinguts. Dos quarts de dues? De, clar, del migdia, eh? Sí. Am Am per, per què? Am a plena llum del dia. És clar que, que posa sí. les 13.30, però jo vull promoure les hores en català i ho he adaptat. Vale, vale. A català que... correcte. Bueno, el és, trec... que és, és com sorprenent, no? A, al mig de... Sí, sí. La Calla Salamanca, no sé si... Però és que és com s'han de fer les coses, mirant els ulls sí. a la penya, saps? Ei, que com més t'amagues, més nota que fas algú d'amagany. O si sigui, ho cardes a la puta cara, passa oh, percebut. No? Cardes un, tira un, pa! Què ha passat? No? S'ha cregat un pet, aquest. Sí. Espera, que comença un espectacle al carrer, no? Allà, alesh, què passa? Pum! Sí, sí, a les 12 del migdia, patapam. l'ejo Al mig de la cara, no? Potser portava silenciador. Piu! Allò, piu. Sí. Piu, piu. Com, <ríe> piu, piu. com a les com, pel·lícules com les sèries que miro jo <ríe> però agents de la policia espanyola han trobat calcinada a la motocicleta que han fet servir els autors del tret ah, anaven amb moto, eh? ves com és una sèrie de Netflix Hòstia, però això és una missió del GTA eh? <ríe> això el GTA, tu pujat a la moto que has de disparar el de la banda contrària doncs pues mira. Bueno, bueno, contrària. Ja. Jo no tinc tan clar. És que aquesta gent està molt atac, fets, eh? Atac de falsa bandera, però encara claro. d'una pudorota... Sí. Per... Tenis Perquè cosa per sortir gent... els tancs, saps sí. què t'ho vull dir? Llavors... Bueno, i que, que estan... Bueno, com, són com una màfia i sí, entre, sí. entre ells... Es van les, matant. Es van matant. Ells, sí, sí, sí és molt bo perquè també quan van dir que la Rita s'havia mort de, de, ah, sí, de, sí, sí. De, lo, de les pastilles, dius però si sí, aquesta senyora porta barrejant pastilles i alcohol sí, tot sí, sí, sí. des de que va deixar l'escola des, de, des de la primera falla com l'altra que es va autodisparar a la primera comunió es va fotre un dia a fer i un whisky vull dir que no doncs a mi el, el que em preocupa és o sigui quantes possibilitats hi ha de disparar al cap a algú i no matar-lo? Depèn de la part del cap perquè a la primera, primera notícia vaig sentir que l'havien disparat a la cara després ja van dir que l'havien disparat al crani i no és exactament el mateix està en és, és mateix lloc alta. però no és, és el mateix és la galta, va entrar per l'esquerra i va sortir per l'esquerra bueno, la, la mandíbula forma part, de, forma part de, del del cap de la cara <laughs> però, però, no, però no, és, no, és, no afecta el cervell la majoria que se salven Però clar, és per és que això, eh? Encertar el cervell de la lesbida al quadre també ha de ser difícil. <laughs> no és impossible, eh? Arribar allò. Clar, és que vull dir, allò en plan... has de disparar amb una bola grossa. Ho has de fer amb aquelles armes allò Amun, de... Amb un canó. <laughs> un barco pirata. Un bazook a bocajarro. Li has de rebentar el cap, bàsicament. El diari diu que eren un lloc despoblat de Fuentlabrada. La troballa i el modus operandi del tret diuen aquestes fonts reforça la tesi que els autors del tret serien sicaris. Oficialment, però, no es descarta cap hipòtesi. L'atac s'ha fet amb una pistola de 9 mil·límetres per a Bellum. Eh, Escolta una cosa, però... El, els iranians contracten sicaris? No! Iran? No! I ara? Que va? Que va, va. No fan servir la seva gent? No. Però si els han financiat amb ells, els diran. És que no ho entenc. Per això... Es... perquè això... te pierde la boca, Alejo, y hay que callarse. <ríe> <Jo> <ríe> perquè ara estava... O sigui, ell... Tenen les sospites, tenien les sospites, em sembla, perquè ja no ho tenen tan clar, perquè han fet... O sigui, l'ambaixada d'Iran a Espanya, em sembla, ha fet com un... Bueno, han dit que condemnaven la violència. O sigui, no han, no han precisat en que condemnaven <ríe> aquell que sí. atac, però han precisat en que condemnaven els atacs terroristes. I perquè la Lésbida al quadre es portava un temps últimament que el que li agradava era animar l'oposició iraní i l'oposició iraní destaca per ser bastant nazi bueno, són uns liberals molt de dretes, no nazis no però que no són fan, liberals molt no de fan de més bé, llaire, no vols dir, si ho si, si, preuen eh? no vols dir que fan això? De, de, de, això sembla més home, de... jo crec que ha sigut més mala sort del sicari sí, eh? perquè, home, cardar un tiro el baixar d'una moto, cardar un tiro pujar la moto i marxar i haver fallat aquest el matarà segur, eh? Home, i si més no perdrà caché. Algú de caché ha de perdre. Ara, la policia espanyola investiga si la moto que han trobat calcinada a Fuent Labrada és la mateixa que ha fet servir l'atacant per fugir. La investigació policia que se centra ara en la possible implicació iraniana, atesos els vincles entre el polític català i l'oposició del règim dels ayatolàs. Eh. Ai, el diari El Adéu. País ha reconstruït els fets a partir del que expliquen testimonis del tret, que diuen que hi han participat dues persones una d'elles que duia un casc negre un abric blau i uns pantalons texans havia estat deambulant estona abans prop del domicili de Vidal Quadres quan ha vist el polític que tornava de missa <ríe> hostia puta, no Home, en no. sèrio no. No. encara Home, no. existeix és bueno. un homenatge al Garrero Home. sí, sí, primer sí, sí. missa, després a votar Ralla de farlopa i a putes, putes. Es que... xispas, xispas pero a ver, esto es España o què coño és? i anava cap on Boquete. sola perquè el cotxe se li ha costat i li ha disparat un tret a uns dos metres de distància segons les declaracions dels testimonis agressor i víctima no han creuat cap paraula no li he dit ni no una una bona tarda eh? això sí que em sembla malament ja que em dispares que educat, com, a, com a mínim bona tarda Voraeta, yeah. com a mínim bona tarda o re... dispara, o crida, crida que algo. em disparis a la cara és igual però Clar. que no em saludis és de per això educació. diuen no, que la hipòtesi que sigui un sicari a veure el modus operandi també és sí, Déu-n'hi-do està bé treballado si no han agafat si no, no, no, no els han enganxat de moment a veure, Després de l'autor del tret ha marxat corrents i ha pujat a una motocicleta Yamaha, té Max negre de gran cilindrada sí. que era a prop i on ja hi havia una segona persona que duia un casc. O sigui clar nossaltres ens imaginàve allà papa pa, sense frenar la moto. i resulta que, no, que no, no. Ha, sigut, ha fugit amb moto però no. O sigui, el rollo és la moto sicari, parcà... Vols dir gaire siit doss bastantcar. A dos metres fallà. Si, només aixecant el braç ja és un metro, un comptes no he, dos no he disparat mai una persona no. a dos metros però no, no ha de ser una fàcil fàcil però a, si un sé. assassí professional és que la teva única feina és tenir punteria pistola tio. de ni se no, no sé, no sé era una, <laughs> aquella marca que has celebrat <laughs> tan efusivament no, no sé quina era no, no, allò són para paravelum és, el... No, ah. sí. és la la el, el calibre de la bala de la vale, de... és la de vale. la, la policia no? o bueno, no sé L'autor del tret ha pujat darrere i el conductor ha arrencat i ha marxat a gran velocitat per un carrer de direcció prohibida, prop de, del no. carrer d'Hermosilla. Home, dues sancions, eh? Sí. Segons els testimonis eh, citats per el diari, l'autor del tret era un home jove i poc corpulent. Els serveis d'emergència de Madrid ha, ha explicat que el SAMUR ha estabilitzat Vidal Quadres i l'han traslladat a un hospital de la ciutat. La policia espanyola investiga el cas i també hi col·labora la policia municipal de Madrid. Veus? Li han fet pagar per això, la sanitat o no, allà? Sí, la policia municipal de Madrid. Els urbanos. Sí, sí, allà, clar. Murillos. No, no, però m'estranya que els donguin aquesta feina <ríe> perquè estigueu assassinats <ríe> amb aquesta... Ah, bueno, eh, un intent, un intent. Madrid és Espanya Espanya és Madrid, eh? Ja, però la policia local... Si el local està per sobre de sí, tots els, co... els altres cossos de l'estat... Ah, els hi costa trobar la comissaria de vegades. <ríe> La supervisora de guàrdia del Sàmur, Mariluz Sabin, Marilu. ha, ha explicat que la ferida de bal havia estat a la regió facial amb entrada en principi per l'angle mandibular dret i amb sortida per l'esquerra. Bé, sí, sí, de calta a calta. No diu si li han saltat dents i tot això, ni, ni si hi haurà de menjar amb una canya sempre més triturada. Això ja veurà. No, no, això et fan una reconstrucció de paladar i adelante, a decir, a decir tonterías otra vez, de ja, lejos. Ja es farà la tocha nova de pas. que es farà un completo. Sí, sí. Tindrà renovat l'home. Feia temps no? que no hi havia un... Perquè es pot considerar un, un... un atemptat, això? Aviam, aquest home us tens? Segons, Segons el de Vox, sí. És un Però no va ha reivindicat ningú. No. M'explico? Sí. Per això té pinta d'algú raro. Perquè si tu si fas boetes. una banda o sí, sí. el que sigui, clar, jo clar. Que sé si cardes algú, va, clar, Dius, eh, ho hem sigut nosaltres i a sí, partir sí. d'ara prepareu-vos. Això és un Però entre veïns. Però és, això, de clar, és que potser havia deixat l'orgànic dos dies a fora allà al, al pati i la del segon-tercer estava dient mira, tio, a mi m'està molt bé que haguis fundat Vox i que ha sigut el president del PP català però està aquí. Hasta aquí hemos bueno, diu que era poc corpulent potser era la veïna del segon-tercer. Oh. Ah. Troben una plantació amb 3.900 plantes de marihuana en una nau del polígon la Vall d'An de Berga. Alguna cosa que fa bé la CUP? Bueno, mira, eh, vota <laughs> Els Mossos han detingut dues persones de 28 i 24 anys com a presumptes autors d'un delicte de salut pública. 28 i 24, eh? Com si jo i els meus germans poséssim a vendre porros, com si s'acabés... El teu germà és 24? 23. Bueno. Hòstia, esteu, Però... allà, eh? esteu allà, eh? Sí, sí, sí, Podríeu sí. ser, tu i els teus germans. Ereu vosaltres. Si t'imagines, aquí, gravant. Eh? Diu, qui vivien allà dins, a la nau? Hòstia. Una plantació amb, amb unes 3.900 plantes de marihuana d'un metre d'alçada és el que hi havia amagat en una nau del polígraf industrial de la Vall d'An de Berga després d'una investigació que es va iniciar el mes de setembre, segons avança aquest dimarts la televisió del Berguedà Ep! Ep! Ojo, eh? La televisió del Berguedà ja no exclusiva Encara va? I jo diria, sí, bueno, i fan programes i petum, tot es veu fan petum, no? Bueno, jo la veig per Patum. No, no, fan notícies, fan coses. Fan notícies. Bueno, i fan programes, també, fan em sembla eh? I, i programes, no? De, jo què sé, d'algun segal que s'estigui traient la carrera d'audiovisuals Bueno, em sembla que sí que fan coses, eh? Mirau la Terra de Berga, home, que si no només tenen el públic de la residència, collons. Clar, Clar. i ens convé que, no sé, deixa'm que callo. Ah, Manel, Lector, que està gent ha de menjar, hòstia. Sí, pobres, pobres. Doncs pues això, han detingut aquest dimarts els presumptes responsables de la plantació, dos joves de 28 i 24, que segons ha pogut comprovar la policia, vivien dins la mateixa nau, com deies. Bé, veus? Tenia un despatxet allà. Bueno, ja fa caliu, perquè ja que tens els focus que escalfen de sodi doncs ja estàs una temperatura confortable sí, clar, També estàs, sí, sí, caloreta fa Jo sé coses, això sí, bueno, No sé, tira, vols, sí, vols tirar-les sí, pel mig o bueno, clar, em xafaràs puc? la notícia Qui són les teves fonts? El poble El meu poble, poble. Això, no, això no es diu mai, les fonts no... Bueno, recordem que la Sílvia és d'Avià hi havia poble mosso, eh? Radio Patio <laughs> Sí, però no hi ha comissaria darrer, aviat. Ja. No, no, només faltaríem. Només venen a esmorzar l'estop. El que faltava. O la deixalleria, hi ha una comissaria o la comprar el pa, també venen a comprar el pa. A comprar el pa i a esmorzar. Mira, els agrada no, mira. la nostra bulleria. Eh? Jo que allò treballo. Exacte. Bueno, total, que jo sé qui són els propietaris de la nau. I els conec. Ràdio Pinsania els Informa. Informa. Sí. Breaking són, News. Només volem saber, són d'Avià? No aquí però, però són pares de, de la classe d'un dels meus tres fills. Són pares? Sí. 28 anys i 24. No, no, que són els, els, els si jo dic els propietaris de la nau. Els propietaris diu que no sabien res del que hi havia allà. Ah, vale. Aquí, diu, això. Que ells no sí, sabien sí. res del que hi havia allà. A la diu que no saben el que hi ha dintre. Per això et deia, no sé, vols calar aquella i llavors fas els xismos reus a vale, darrere, la vale, vale, acabo vale, vale, vale, vale. i... Cava, cava, cava. Perquè si no llavors ja la oh, ja acabo ara i ja està. No, no, no l'operatiu dels Mossos per accedir al recinte ha començat aquest dimarts al matí aquest dimarts estem parlant d'aquest dimarts fa... quin dia? no sé quin dia passem ni avui quin som dia. divendres, me cago en deu divendres què, de número? 11, no? 10, 10, 10, divendres deu, doncs, de novembre doncs, el 6 o el parell i són el set. El set. Un, un quart de 8 veus, en directo ja no sé riguros dir. directe perdona, ni s'ho he tallat al no, no, no, no m'he perdut jo sol amb la data i l'hora s'han desplaçat fins al nau situada al carrer Garreta els agents expliquen aquest la, diari... Per qui no ho sàpiga, la pujada del polígon, on hi ha el Freixa, el Paralba... És la, la és la pujada. La no, barata. No és la paral·lela per això? No és la, no. el camí de terra? No. Jo, no. Va, quan vaig llegir la notícia d això vaig posar el Google Maps per assegurar el tiro. Sí, i jo et, també ho vaig fer -ho. et, et fota el, fot el començament uh, on hi ha el sí, Domènec sí. Roca. Sí, sí, sí. Exacte. I t'enfoca la pujada Enric amunt. Enric Joan carrega... amunt, sí. sí. Clar, quina nau... Tots hem passat perllà i -hi, hi ha gent... Jo, per exemple, hi passo gairebé cada dia. I quina nau és, tio? Jo ho sé. On quedava la nau? Quedava. Uh, en... O sigui, un cop has passat la gasolinera barata, a mà dreta. Aquesta uh... gent a mi em van fer una part de la cuina. A veus? collons a, amb marihuana <ríe> home, lo millor haurem de parir foc a la teva cuina amb no? tots a dins no, no. i avui moria a la cuina de la ciutat però ara feien feina part. collons si feien els damus, feina els amos, allà és un negoci de no, però te... de porros Aquí diu... de marbres sí, clar. Uh, expliquen que, que estaven en règim de llogre malgrat que els seus propietaris desconeixien l'activitat que s'hi duia a terme en excedir a l'interior, els agents han comprovat que els presumptes responsables de la plantació vivien a la mateixa nau, motiu pel qual han hagut de demanar una autorització judicial per poder-hi accedir. Clar, que estaven ocupant, diguéssim. Bueno, estaven vivint no entenc que bueno, això... Bueno, estaven vivint i devien estar... Perquè tu et pots empadronar una nau? Mm, sí, diria que sí. Doncs si pots empadronar una nau i estic empadronat allà... De Bé, bueno, depèn del poble, judicial. perquè cada poble ho fa diferent i llavors, bueno, això hi ha pobles sí. que no poden deixar empadronar si tot a fora i ja. aquestes coses, saps? Que sí, sí, sí. Però encara que, no hi, que hi hagués um, ordre judicial, no van obrir, eh? Van haver de tirar la porta a terra. No, hi ha clar. un vídeo, hi ha un vídeo. Els van obrir la porta i els hi van dir, no, <ríe> toc, passeu, toc, endavant. Toc, toc, ja, sóc <ríe> <Sí>, Bufaré, bufaré. <ríe> I la marihuana es desacaré. <ríe> una vegada a l'interior hem la... a l'interior mai més bendita. dit <laughs> hem vist que la nau de dues plantes estava perfectament preparada per cultivar marihuana amb un total de 3.900 plantacions diu aquí sí, on, clar. Bueno, plantacions de considerar plantes, sí, amb un valor de 300.000 euros al mercat il·legal Bueno. Ah, perquè el mercat legal hagués sigut més, menys... Més, més. Ja. més. Jo no sé quant val posar marbre, però 300.000 euros... Sí, sí, però... Sí, però el val, és una bona assos, car, saps vegada. el que val? A les assos no va cara. Saps el que val a l'asso, això en aquest volia? Ja, ja, ja. Els dos detinguts que han passat a disposició judicial estan acusats d'un delicte contra la salut pública i un altre ja? de frau o fluid elèctric. Els Mossos afirmen que la investigació continua oberta i no descarten noves detencions. Ah, no, hi haurà més gent detinguda, eh? Avisen que bo, hi ha amenaces. Estan dient, hi ha amenaces. Que no hem acabat. Què bueno. s'hi si havia? Ara pots tirar pel... Vol... No, el radiopatio ja ho he dit jo, això. Ah, ja, sí, sí. sí. Ja ho he, ja, he tot, dit, ja ho tot, de, tot, el, el local, això, que estava en procés d'aconseguir un vídeo, però no l'he pogut aconseguir. els propietaris, tant. què deies dels propietaris? Què diuen ells que liken? No, no els he demanat. Ah, com que has estic... No, no són del poble. Però no has dit que els coneixies... Quins els pares? Perquè... No ho puc dir això. Ah, vale, vale. No, són, no, no. són gent de Cabrera, perquè són gent de Verga. Sí. gent de Verga que porta els fills a I Ni afirmo ni desmiento. Vale, vale, doncs ja està fins aquí, tu. Fins aquí, fins aquí. Que no vull aquí. que entreq en la cara, no, no, pensava que podia estirar. Que abans si no, no, no, no, en al doncs estic allà per continuar la notícia i voldi, si has dit el que havia de dir, ja està. Ja dit el que havia de Benvingudes i benvinguts al reportatge Avui parlarem de la Sílvia va a l'espa A l'espa? Ah, sí. A l'espa? Però quina classe de milionària de 70 anys ets bueno, Per motius que no venen el cas jo i tres mares més vam, vam aconseguir unes entrades per anar a l'espa vale? Unes eh? invitacions sí, sí, sí. Hòstia, Però clar com a persones no acostumades a anar a l'espa, perquè l'espa és allò amb una música suar... Què, què és, és ben bé, un spa? Fes, fes, ara explicaré-te-te-te-t'ho. Jo, jo no m'imagino acostum... allò de... Aigua són, calenta, aigua freda, aigua calenta... Són unes aigua... instal·lacions... Sigui, només et dic que ja et donen una tovallola. Ja no has d'anir de portar la teva tovallola. Et donen, una... Però et donen un... o et deixen? Bueno, deixen... <laughs> no, no, no confonguem. Però clar, jo després em vaig sentir molt pobre, perquè llavors veies persones que anaven allà amb un... La seva, amb un, un, ber <laughs> un bernús allà. Clar, perquè tu Mira, saps... Clar, no, tu pensades. saps qui s'ha posat, aquella tovallola? No, però Va. jo crec que la desinfecten com a sí. de qualsevol bueno, lloc. Bueno, però... tu què vas anar, al càmping, no? Doncs <laughs> sí. pues tu ves pensant bé d'aquella gent. <laughs> ah, no, em pensava que em deies el, el càmping de vacances. Tu vols no, dir el càmping de Berga. Sí. Jo no vull fer propaganda de cap spa. Vale, vale, no vale. No, de... ja, ara sabrem a, per què. A, a, el cel que hi ha, <laughs> pues... mm, bueno. Vam, començar, vam entrar nosaltres, clar, com quatre llocs, ja, o sigui, volíem passar desapercebudes, sí, coses ja, que ja, no ja, vam ja, ja, aconseguir. Uau, uau, mira, mira això, mira Tiran Tirant-se de bomba al jacuzzi. Sí, sí. Vindria ser, que la primera parada va ser la sauna. I, clar, o sigui, Estàs obligat a fer-les totes? No, no, però clar, ja que era gratis, nosaltres volíem provar-ho tot. I vam entrar a la sauna, però clar, vam durar 30 segons, perquè... Potser havies d'anar amb tovallola o alguna cosa perquè ens vam escaldar el cul. Allà, i, vam, I vam sortir, era, no, no cal fer a la parrilla. I llavors la segona parada era els banys de vapor. Però clar, o sigui era una cosa que era més petita, vam obrir la porta, i ens pensàvem que seria més gran, però era petit i hi havia uns tius i la llavors nosaltres, és que clar, hi aquests tius i els vam posar a ells de si entràvem o no entràvem, però amb la porta oberta davant d'ells sí. Què fem? Entrem? No sé què, no sé quantos i, clar, i els tius diuen, si voleu podeu senyor... entrar i nosaltres pals i que... tanquem la porta i ja s'havia ja entrat la tovallola Els no? no, sí. vam tancar la porta dels morros i els vam deixar amb la paraula a la boca. Ad adelante. Després ens en vam anar amb, amb una sauna, que és sauna de sal Què? Sauna de sal que com... Ah, lo dels vapors no ho vau provar, entenc, doncs, eh? I vam anar quan van sortir els tius. I què és, això? Us... Faf bafos. De el que, el de... Et tiren vapor? Espera, primer explico lo de la sauna de ah, sal. Ah, vale, vale, vale. Lo de la sauna de sal era una cosa... Hi havia com una roca sagrada allà ficada amb un pedestal. Dots jueus, o sigui, saps? Una lavàbul va guellapà. La, la va vam dir que hem de fer llapar la... Sí, feia com una... Una altra... No m'estic relaxant gens, clar. No m'estic relaxant gens, clar. O sigui, allò és per relaxar-te però no et relaxa perquè hi havia com unes llums com si estiguessis en una mena de discoteca allò, en un lloc amb, amb totes les parets que van fent Allà, tu tens problemes llums, fotosensibilitat eh? clar, jo amb els ulls tancats vull sortir d'aquí vaig, vaig sortir. Uh, i llavors vam aconseguir entrar a la sauna de vapor i la sauna de vapor jo pensava que faria com una olor com d'eucaliptus de perquè? Per perquè deien per que què? anava com bé pel costipat i dic potser és com una mena de bafos saps o altres sí, t'hi posen eucaliptus clar, sí, els banys turcs no saps què són els banys turcs i sí, tiraen eucaliptus bé, bueno, total, oh, jo no, oh. em vaig decepcionar perquè en comptes d'olor d'eucaliptus feia olor d'aula d'institut i també vaig sortir ràpidament hòstia, sí, eh? sí, sí, d'aula d'institut d'aula d'institut eh? Després crec que vaig sabia per què, perquè clar, després amb la calor, vaig voler anar Quina i... La havia... pudor, no, tio? <ríe> sí. És poder l'olor que més recordo. Més desagradable. I, i, i la recordo d'ara, perquè estan pues, treballant, estremé. que entro a, a escoles perquè fas el manteniment de puestos i tal, més que de quan era xaval, perquè clar, era jo el que feia la pudor i ni t'enteres, però entrant a classes, tio, dius, mola de Déu, però què han tingut? Aquí què això? Un zoo! Però qui, sí. qui, qui ha deixat en els micos i s'han cagat i han suat aquí com si no hi hagués un demà bueno, No, no és Jo, jo pues ho hem sigut tots eh? Jo prefereixo no, no, l'olor de feia, granja l'olor de fems que l'olor d'aula d'institut eh? De veritat, ja sí, de veritat. És la pitjor, més... la pudor corporal aquella Uf, allò està riu Jo he viscut al costat un acord de porcs i prefereixo tornar a l'acord de porcs Eh que sí, que sí jo, sí, jo també Sí, sí Ió casa meva teníem cors de porcs i no, no era tan terrible. Bueno, tu casa te veia ja tens dos adolescents pràcticament, que ja de cara quart, ha de ser terrible. Aquella habitació ha de ser, bueno. Bueno, total, que sorto d'allà i jo me volia anar com que tenia molta calor, me volia anar a una mena de com de banyera d'aigua congelada. Per per llavors com fer el contrast de calent i fred, uh -huh. però clar, no va i poguer perquè hi havia un adolescent fent se selfies, que dic, "Ah, per això lo de la Saps? Ara ja... ah, però no ara. va sortir d'allà el tio. O sigui, no m'hi vaig poder banyar fins al cap de, fins al final de tot. Però que estàvem, una banyera d'aigua freda tota l'estona. Anar... Sí, o sigui, no sé sí que ho vava de ficar, però s'anava fent fotos. Mugrons, bueno, és que jo si vaig a un spa també em faria fotos. I dels mugrons empitonats de l'aigua freda. Un llavors. cop a la vida. No, sé, no sé, però a mi em va aixafar la guitarra. Bueno, dic, llavors, dic, doncs pues me'n vaig que... Un... Hi havia també com unes coses que tu, cam que tu caminaves que tu caminaves eh, com per sobre d'unes pedres i també l'aigua era freda i dic, bueno, no em puc ficar... Com ho uh... com ho Però tu si vols aigua freda, jo t'ompro quatre vessals allà a casa meu Però jo et, et cobro la viure meitat. Eh? Jo et cobro la meitat. Jo volia viure l'experiència aquesta de... que mai podria viure. I quan... et faig que els baus amb eucaliptus, com a tu t'agraden, clar. Però llavors ha de ser aigua calenta. Per... Clar, ah, això, no, no, això ja no, això ja no en tinc. Ja no n'hi ha. Bueno, clar, és que tot no pot ser, clar, és que... Total, has d'anar en un spa. I me'n vaig callar amb allò de les pedres i quan vaig cap allà em trobo un pavo estirat a sobre de les pedres. Sí, sí. Però estàs segura que era un spa? <ríe> sí, perquè no. jo, un senyor fent-se fotos en una banyera, els altres dos, ficats al quarto <ríe> entra, dels d'això que l'acabem vist tres... Dies, opa, a l'altre, estirat a sobre... La... Vols dir que no era un club d'aquests? De <ríe> swingers. Nena <ríe> de dos. <ríe> no, perquè... Uh, segons estic entès, no poden entrar tios sols en aquests clubs, sempre han d'anar una tia i allà hi havia tot de tios sols ah, sí. Sí. Bueno, però hi haurà clubs de swingers jo de tot, com a tia no? puc anar-hi sola però si tu hi vols anar vols has d'anar amb algú al braç. Bueno, Mol, total, bé, a obraç molt, a... molt bé, Bernal a... <laughs> no, no, no, estem parlant del club de swingers vaig ah, a crear de... ah, ah, vale, vale. la, no a la de... residència <laughs> <això>. <laughs> bueno, total que després dic, pues, me'n vaig a la piscina de xorros i clar, allà hi havia, com la joia de la corona, que era un xorro molt gros, que dic, jo aquest me'l vull guardar pel final, però era un xorro superpotent. La boa, li diuen. Um, tenia com una... que saps de què boa, estic parlant? La boa, la meva germana havia treballat amb ella ah, ah, fa vale, molts pues, anys. Ah, vale, doncs té com una forma una mica fàl·lica, vale? Sí. Bastant sí, sí. fàl·lica, de metàl·lica, fàlica. I, I l'amiga que va xupar la pedra va dir... Ah, anem millor, anem millor. L'amiga que va xupar la pedra no va poder-s'hi acostar perquè és tan mini que quan s'activava la corrent de l'aigua se l'emportava. Ara ah, va dir, donava la cara. Anava nedant a contracorrent i no va aconseguir arribar. Anava dir l'amiga la pedra. Però. Bueno, total, que dic jo m'ho reservo pel final. Però després anava veient que estava tota l'estona molt, molt concorreguda i em vaig començar a posar nerviosa i dic aviam si no podré. I bueno, allò que vaig com començar... A, amb un espà, eh? Em vaig sí. començar a posar nerviosa i vaig dir que no, que no, que no puc, que no puc. Sí. Me Me'n vaig i em vaig ficar amb uns altres xorros que estaven molt a prop perquè aquesta serà la meva i m'hi posaré. Però clar, allà al costat hi tenia un home, eren uns xorros que anaven a tota l'esquena. Però, Però hi... està ple de senyors, aquest espà. Sí. Hi havia un home penxut, bueno... Des... Eh, eh, ja no Què passa? No Body shaming ja no aquest programa no, perdó, no, eh? perdó. Body un, shaming no, un eh? un senyor gran. No, amb els nanos sí, però... Un senyor, Exacte. Un senyor... Bueno... Digui, mmm, un senyor. Un senyor, un senyor. <ríe> però que estava amb una cara molt estranya de que esta, de, es anava com enfonsant molt i que estava com disfrutant massa, saps? I jo quan veia a l'alçada on hi havia els xorros i dic que aquest home s'està enfonsant més del conte em va donar mal rotllo i me'n vaig canar, perquè dic, no... És que clar, jo no acabo d'estar segur, que és el que et dic, eh? no sé si això era un spa. Eh? Un spa, jo no, espera, no hi he estat, però vaya, no me l'imaginava així. Espera, que encara no ha acabat aquí, perquè llavors s'obre la porta de l'espa i entra un home que conec i que no suporto, que el tinc atrevessadíssim, i entra. Saps d'aquells homes, és que l'ho diu... Vull dir, el conec d'una meva feina de fa molts anys i saps d'aquelles persones que sembla que tinguin un pal d'escombra ficat pel cul? Doncs bueno, li podríem demanar mal de la piscina o el de les pedres <laughs> perquè, clar. Sí. I hi ja un plan de merda, ara ara arriba una persona que no em cau bé, saps? Un altre element més que m'impedeix relaxar-me. Bueno, total, que dic eh, me'n vaig que el xorro gros a la boa aquesta, per no dir-li d'una altra manera, i llavors diuen no, però és que s'ha de deixar com una estona perquè es torni a activar, s'ha de carregar perquè ara el botó està pla i el botó ha d'estar com en sortit. I clar, jo vaig començar a pitjar el botó, viam si podia estimular que... que quan es quan has ha descarregat, ha d'esperar una estona per tornar a carregar. <ríe> és, això... és que clar, dic, és entre, la, entre la forma fàl·lica... I, tot, I ara el botó... Quina, metà, quina metàfora! I ara el botó. I clar, jo vaig començar a apretar el botó, viam si podia fer que la cosa anés ben ràpid. Seguitament, ben ràpid, ben ràpid no? Ah, ja, Però no me'n no vaig que en sortir. I llavors, Vaja, a mi també m'ha passat, tranquil·la. <ríe> No, no, és el, no, és el, no és la meva branca saig, les boas, potser sí però els botons no tant bueno, total, que me'n vaig amb unes tombones d'escalfor però clar, jo estava tensa perquè dic aviam si ara s'haurà tornat a carregar la boa i anirà una altra persona i s'aprofitarà de l'estona que jo he estat esperant. Total, que com que totes, menys la petita, que la corrent se l'emportava, les altres totes havien disfrutat del xorro. Llavors Elles sabien que jo en tenia moltes ganes i estaven com, com muntar un dispositiu que elles unaven com rondant cada vegada que s'hi acostava algú, provaven primer si funcionava i que si funcionava, llavors jo hi aniria. I llavors vaig veure que l'home que no em cau bé del, del pal d'escombra al cul estava, estava disfrutant de la boa No, però sí estava costant massa ah. I no em vaig poder relaxar i vaig tornar cap allà Com a fer guàrdia Bé, bueno, total, que al final no em vaig acabar Aquesta és la història de, de, la, de la Sílvia Balaspa de, Que no em vaig relaxar a Perquè em vaig cremar el cul Perquè feia pudor d'aula d'institut Perquè hi havia un home Hi havien diversos un no, homes de, una, una centenar d'homes <ríe> Clar, és que és un spa ple d'homes Tot ple de senyors allà relaxant-se i a sobre després estava xerrant estàvem a les tombones calentes i jo em vaig a un moment les per a xerrar les tombones amb... calentes? <ríe> però has deixat la millor fantasia pel final <ríe> les tombones calentes i estava xerrant però, però amb... què són les tombones? no diguis les tombones calentes com si com haguéssim unes, de saber què és com unes tombones o sigui, tu saps secció. el que és el Terra Radiant? Ah, sí, sí. Ah, no. No. sí jo et parlo amb el teu idioma Ai, ojalà no ho sapigués com, de veritat, unes, ho dic. com unes tombones de, de pedra i, que, i, i van irradiant l'escalfor i llavors oh, te, són anatòmiques i tu t'estires com un escaloret o una escalforeta Què vol dir anatòmic? Anatòmic? Pues amb, la o, amb la forma cos. del cos Això és ergonòmic an no? Sí, sí, van, estic amb tu vale, bueno, A veure, és igual también, también. Són les dues aceptamos coses, no? Aceptamos ergonomía como como, vale. Bueno quina fantasia, em té, sí. em té fascinat això de l'espa eh? i llavors ja sé què regalar-te el pròxim company. no, la veritat és que no ho feis perquè té els diners bueno, total, que m'aixeco un moment bueno, m'assec uh, a xerrar amb una companya allà al costat d'explicar-li és que ara el deu pal de l'escombra no sé què i no sé quantos i em veu un tio i em diu que com que, que surti que com que no estic fent servir la tombona perquè m'he assentat i em fa fora i que, que m'aparti i dic, saps què, doncs pues jo em fico la meva tovada de, de, de préstamo que m'han deixat <laughs> les meves xacletes del carrer Ford i me'n vaig a i marxo d'aquí i fins aquí doncs, la meva experiència relaxant a, a l'espa molt bé eh? pues... mm. ja, ja ho tindria Hòstia, això a punta, una fantasia <laughs> Un jutge obliga a dos fills de 40 anys a marxar de casa la mare perquè diu que ni treballen ni col·laboren. Si tot està cagat i pixat, eh, què fem? Ah, és que aquesta canalla, quina, quina culpa té, amb, amb 40 anys, tio. Clar, tio. Ah. Pobre Simona, mare. Simona Caterbi, de 75 anys, 75 tacos, eh? Què dius que és de Vic? Caterbi. Ah... Yeah. <laughs> De 75 anys havia intentat que els fills marxessin de casa i en veure que no ho aconseguia va recórrer a la via judicial. És que ha de ser terrible que la teva mare et porti a judici. Molt, molt. Total, per no fer res. Amb 40 tacos. Per no fer res, sí, sí. Per tocar-te els collons. És un, jo és, que... és un art perdut avui en dia. Ni ofici ni benefici. Bueno, potser <laughs> volien ser youtubers i estan a top amb això. Sí, sí. <laughs> Un tribunal italià ha condemnat a dos homes de 42 i 40 anys a marxar de casa de la seva mare. La dona va recórrer la justícia per fer fora els seus propis fills perquè no només no contribuïen a l'economia familiar... Això està entrecomillat, eh, vull dir que... Què ja vols dir? Que, que sigui, és el que diu la senyora. Que sí no, que contribuïen. Estàs dient que contribuïen. Paraules de la senyora. No només no contribuïen no només si no contribuïen a l'economia familiari sinó que tampoc ajudaven en les feines domèstiques o sigui, la pobra dona de 75 anys a... havia de fregar, cuinar i, i els senyors dient-li estan els plats bruts per sopar Mama. porta'm una cervesa són això? les 9 i el sopar no està fet <laughs> però vostè perquè és gent que la pots tractar de vostè ja. sí. i l'han portat a un judici perquè marxin de cal la Simona, una dona de 75 anys que viu a Pàvia, al nord d'Itàlia, havia intentat, sense èxit, convèncer els seus fills perquè marxessin de casa i, en veure que no ho aconseguia, el seu objectiu va decidir intentar-ho per la via judicial. La sentència apunta que la convivència podia estar fonamentada en un inici perquè els progenitors tenen l'obligació d'alimentar els seus fills, però que actualment ja no és justificable que els dos homes segueixin vivint a casa de la seva mare. Home, jo entenc que què diu la Bíblia? La Bíblia no diu que s'ha de mantenir el fill fins que... Fins que, que, que què? Fins que mori. Amb 75 anys li haig de recollir la merda a l'engendro aquest que en té 40. És que no fotir-ho. diu home. la Bíblia? Què diu? Home. La que s'ho va agafar al peu de la lletra és la mare de, del núvia, aquell que li donava el pit amb no sé quants anys. També. Aquella sí que s'ho va agafar al peu de la lletra. Sí, però me cago un Déu. Amb 40 anys. Què? Ja vols dir... Posa't a vendre porros, el que sigui, home. N'he vist amb però... 18 que, que, que són autosuficients molt espal·lats i n'hi ha que amb 70 no... Això, això, no, l'edat no, no, no, no, no té diner. No, no. També ho deuen estar passant malament, no, aquests nanos. Molt, o no, mol, molts estem veient. Però donen una pena de Déu. Al seu punt de vista no n'estem no, no parlant. Però jo ho hauria fet molt abans, eh? Que a aquesta edat... Vull dir a a portar-lo a justícia. No, no, fer-los oh, fora, fer-los fora. Una punyalada, una bueno, punyalada. Ja, uh, és que potser portava 10 anys intentant-ho. Clar, clar. Potser... Canvio el pan. Escolta, el escolta pan i avui seguirà jugant això del Call of Duty o aniràs a tirar currículums? <ríe> això és la meva feina, vale? Com a mínim que, que facin la feina de casa, saps? Perquè la senyora Gran... Com, com, clar, com a mínim això, com a mínim contribueix. A lo millor tenen mal a l'esquena d'estar mal assegut jugant a la plena. Jo que... <ríe> Reumàtic. Clar. Ja. Poder, Tenen estar, una... poder, poder estar pitjor que la mare Tenen una invalidesa abans de treballar No han parit ben res Han d'estar fatal eh? Home, amb 40 tacos Poder podem tornat no? Allò que han sortit a la vida Amb 20 anys van sortir a la vida eh, I els hi ha malament I han hagut de tornar a casa I ara la mare Que tenia. No? Que diu jo els té allà des de sempre sí, sí, sí, sí, sí, jo, home, Això és un pensament de 40 anys mínim Acabis a la justícia, tio que no sé Caïs no sé. de portar els teus fills a, la, a judici perquè no marxen de casa, Has estar molt cremada. Eh? i havia de mal viuure aquesta dona Mol bé raro Itàlia perquè normalment no es paga per menys perquè matis una altre. A <laughs> Pàvia diu que és de Pàvia, no sé quina és una d'Itàlia acaba. Segons un recent estudi d'Eurostat, la mitjana d'edat que s'independitzen els joves a Itàlia és de 30 anys. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sí, bueno, aquí em sembla que és més alta, eh? Sí, o ah, què? Sí? Jo diria que sí, o va por ahí, eh? La setena més alta dins la Unió Europea i una edat molt similar a la d'Espanya. Però clar, com que això no és Espanya, poder... No, aquí... <laughs> <laughs> Però una cosa és poder emancipar, diguéssim, i independitzar-te, i, independ independitzar i l'altra és no moure el cul de casa i no, ni, ni, a, ni a dintre de casa ni a fora de casa Però són sí, sí. coses diferents a la millor no et pots pagar una vivenda perquè ja sabem tots com està el tema però almenys... Es però fes el la... sopar fill ah, <ríe> de puta o ves a guanyar-te les garrofes Clar. fent qualsevol cosa recull la samarreta aquesta que tens a sota el llit a cartronada fa dues setmanes que t'hauria de fer fàstic netejar-te el rabo I, ja, i, pixa, ja, i pixa dintre de la tassa per favor home. el que fa Catalunya amb Espanya saps què t'ho vull dir vas pagar el sopars no sé què i... Claro. Bueno, mare, sí, quédate. <ríe> Te queremos mucho. Te odio, pero quédate. Toma una hàstia, quédate. Vaya paparras. Doncs diuen que la mitjana de la Unió Europea és de 26,4 anys eh, d'independitzar-se, la canalla. Sí, eh? Allà al nord, sí. que encara és molt fred. Bueno, i tot, eh? Sí, bueno, és que es veu que a Finla... bueno, eh, els nòrdics donen com donen moltes... Iglux. Sí. Moltes ajudes als joves perquè puguin marxar de casa i deixem de tocar els collons als seus clar. pares a edats. Clar, i, per culpa, I per culpa dels nòrdics, aquest, aquesta mitjana baixa a Llavors els altres clar. quedem malament. Si ens, si ens mirem els països mediterranis, jo crec que estem tots ahir, ahir. La mitjana dins la Unió és de 26,4 i els països com Finlàndia, Suècia i Dinamarca, els joves s'independixen abans d'haver complert els 22. Sí sí, sí, sí, sí. Vull dir que veus, els nòrdics, eh? Molt assenyats. Eh? eh? Molt, molt boníssimes persones Tots governats per sí, sí. nazis i Si persones. no vols un parell de fills vagos Vés a viure als països nòrdics Sí, a cultivar el gel sí, sí. Bueno, per... ara, però per, per, per curiositat Tu a quina edat vas marxar de casa? Jo amb 18 Jo amb 25 Jo amb 21 vull dir, Jo he marxat amb... quatre vegades o sigui que... tu, estes... <laughs> tu ets un ciutadà del món <laughs> però vull dir, hòstia, saps, per mi és molt diferent uh, viure amb els teus pares perquè estàs bé i tal, però és una convivència, saps, d'igual a igual si tothom hi està d'acord saps, com un pacte de mutu motuacord, compartim despeses Me cago en Déu no... que tinc 75 anys vés-te'n d'aquí, home, que no et no, vull ni veure no, un la millor que que necessita que la cuidin saps què vull dir? no, no haver-hi oh, oh. de cuidar amb, amb aquests dos Home, amb 75 pencos. anys estàs perquè cuidin Exacte, sí. pencos well, well, well, well, well. Bueno, ja tot, però, sí, jo, estaré, jo si arribo estaré perquè em cuidin Ja t'ho dic ara eh? ja, ja. Em cagaré les mans i tiraré la merda vull ja, dir, Estaré et, loco perdut Et cuidarem ja, en <laughs> si Vosaltres a ell ja, ja, ja, ja, <laughs> Nosaltres estarem perfectament però sí. <laughs> Ja ens haurà canviat uns quants bolquers eh, Quan nosaltres haurem de cuidar ell La veritat és que si m'he de fiar de vosaltres perquè em cuideu Estic cardat Ben cardat Dio que, <coughs> es que... <Dio> que... <coughs> <coughs> noticia las ranas hembras finge... fingen estar muertas para no aparearse con los machos que no les atraen a mí me ella me contestó eres un crack y yo le dije un piquito cuando se trata de evitar aún un apareamiento indeseado las ranas hembras son capaces de hacer cualquier cosa hasta el punto de fingir su propia muerte es el hallazgo de un nuevo estudio publicado en la revista Royal Society que destaca que estos animales son capazos, capaces de defenderse de las coacciones masculinas. Va a parir, tu. Llàstima que això no funcioni amb, amb els tius, perquè, clar, vull dir, com que normalment els violadors droguen a la tia, clar, vull dir, si, si, si no es mou si millor... Morta, no? Si no es mou millor, no? no? Que, clar, clar vaja, mort, bueno. Passa re. Necrofilia, no? <laughs> Si fa cinc minuts, se vale. No? Sí. Si encara està calenta... Exacte. Eh? <laughs> Anteriormente se pensava que les mujeres no podían elegir ni defenderse se de esta coerció masculina, explica en The Guardian, la primera autora de l'estudi del Museu de Història Natural, eh? la doctora Caroline Dietrich. Ep, Caroline. Dietrich, passa'm el calaf, Nicole. Quan, fa, quan fan aquest estudi, sempre m'imagino aquesta gent... Científic. Sí, observant... Una, una vitrina pullant. plena de granotes Cardant claus i dient Vaja, sembla que s'està fent la mort. Ah, no, no, no, ah, espera't no. Li has donat droga no, a la granota no sé com... Ah, quedat... oh, m'ha caigut abans el dia cefant se però... Sem Sempre, sempre me'ls imagino com una feina molt, molt loca tío. Oh, Els científics... Sí. Bueno, estan tots locos, sí, la veritat És que sí, si no... sí, sí, no es pot dir que no Sense bojos això no avança No, <laughs> visc els bojos Digo, en el caso de ser forzadas, las hembras de rana común europea, rana temporaria linaeus... Rana común europea, ¿eh? Europea, exacto. Porque las americanas no ufan eso. Pueden desplegar una serie de mecanismos de defensa, rotación del cuerpo, llamadas a la liberación e inmovilidad tónica, fingimiento de muerte. Llamades a la liberación. M'encanta. Com es fa això? <ríe> I sonoritat, sonoritat. Activa la tribu allà i... Clar, I totes les altres es tot, fan les mortes. Totes les granotes femelles allà... Na, na, na. Un, un camp de granotes mortes. <ríe> jo el gripau allà al mig. <ríe> o van amossegar-li la xorra amb el, amb, amb el gripau. Ai, amb la, amb el, la granota, eh, mascle. Mira, mira, sí, sobre... Tu diu, les tres estratègies. Rotación, llamadas y rigidez para llegar a estas, a estas conclusiones, el equipo colocó a una rana macho en una caja con dos hembras, una grande, veus, veus? ara, això és el que Una grande y otra pequeña y grabó su comportamiento en vídeo. Imagina't. la teva vida és grabar granotes des en un vídeo i nadir a veure que de las 54 hembras que experimentaron las garras de un macho. Hostia puta, tío. El 83% de ellas intentaron rotar su cuerpo. Hostia. El 48 emitieron llamadas de liberación, gruñidos y chillidos y también rotaron su cuerpo y el 33% reaccionó con una inmovilidad tónica. Rigidez de brazos y piernas extendidos en una pose que recuerda hacerse la muerta, evidentemente. Hablo claro. de el... las el... el... el... rotaciones porque només menos os saben hacer una posición, ¿no? Como la del perrito. El misionero no saben hacer las No creo. No. No saben hacer el camasutra, los granotes. Eh? el que no no entengues que diu que el 33% va reaccionar fent la immobilitat, però també juntó con rotació i llamades. Però llavors, si t'estàs fent la morta, no pots girar i cridar. Bueno, si una estàs cosa... morta no et pots moure ni no, no. deu anar perquè és tordre no? devien però, provar una però, cosa, no va funcionar primer, va l això no però... ho va fer la mare d'aquells dels 40 anys que, que, que, que... Sí, no, no, no, no. anava girant i feia la mort no, a veure si marxava no hi havia manera, no hi havia manera. Clar, clar. I, un, i un germà dient-li l'altre sembla que fa pudor mort aquí a casa fa dies i poder estar morta els hi passarà els hi passarà potser era els seus calçotets <laughs> De acuerdo con sus resultados, estos comportamientos defensivos se asociaron significativamente significativamente con un tamaño corporal femenino más pequeño. Ellas fueron las que más éxito tuvieron a la hora de escapar de los machos que querían procrear sin su beneplácito. Es veo que os eh, agradan grandotas. Las ¿Vale? patitas y si res, resisten, Dios va, vaya. Tamaño no importa, más grandotas. Es como <ríe> es como van los pares, eh? es lo más como van los pares. Eh? <ríe> <ríe> Puede que a aquesta gran li va passar com a la Sílvia, que es pensava que havia anat a un puesto i havia anat a un altre. Diu, pese a seus resultados, los responsables reconocen algunes limitacions del estudio. com la necessitat Adeu. Adeu. Adeu, preguem. Un... Eh, eh, mm com la necessitat de una mostra més grande per investigar si les embres més petites tenen més èxit en escapar. Aquí està el no van que. van acabar de decidir si és que les deixan anar o és que eren més llestes i s'escapaven millor. Vayı, home. I, I vol un estudi amb, amb més granotes aquest científic. Sí. Eh? Es van a fuidar. Que els... que tíos, o sigui, abans de que li donguin més granotes, se l'hauria d'investigar una mica. Perquè yeah. potser és un malalt Com a la mínim els, els, a mínim els Jo què sé, que miren qui és Perquè sempre es algú que Potser és un zoofílic eh, És que clar Aquest senyor, mira és la, que, de, si, ja, la fantasia és, doncs mira A top amb les granotes Porno de granotes Amb qui aneu aquí? Amb la granota o amb el gripau? Tinc granota o tinc gripau? Jo gripau I eh, amb el científic loco sempre I amb la femella no. Científica loc, eh el <risos> científic són... i el loqui hi, hi ha moltes mani... dir, mol molts animals carden aquestes coses eh? però les granotes, tio que... no, sé, eh? no sé com Has funciona el... mai un no. No, <laughs> no, no, no, no i tu, I tu? es uh... va convertir en princesa o no? sí eh? <risa> <risos> doncs clar, hi ha molts animals que ho fan però les granotes no són com molt lleugeres allò que es <Pim! tiu> i desapareixen saps? Que... no pensis, eh per però van feixugues, me la cago Yeah, fora l'aigua, dintre l'aigua... Bueno, no. que si se't carga gripau a sobre i tens aquella mida, clar... Pescat, no. normalment els gripaus són si més torps tots. Eh, que les granotes. Eh. Les granot, més torps, com que són més grossos. Sí. Les granotes són com més àgils. Però fora l'aigua, cap dels dos... Que, bueno, els, els gripaus s'enterren. I han provat no, no de, de deixar... Que... O sigui, el que m'olaria és que provin. Primer, si amb els sorolls funciona que hi van tres granotes allà a rebentar el gripau. Digo jo. Perquè si fan el soroll entenc que és perquè... Sí, Molt. per cridar l'atenció d'algú, no? I no, ja han provat Sabí, un, amb hàmsters i granotes. No sé, però... Ua, que sortiria d'allà. Ja. Est Estudiar els, com es diu, els hàbits sexuals de les granotes, o sigui, has de tenir, com tu diria... Molt temps lliure. Exacte, <laughs> perquè... Si Està subvencionat. La, la carrera de biologia t'haurà costat un paston i et dediques a observar granotes. Hosti, però ara que dieu això d'estar mirant com fan el coit i tal, i que... o sigui, la meva mare i és que jo sóc de pagès, Mi mare, clar, teníem conills i ella, o sigui, quan posava una, una conilla amb el mascle, es quedava allà, clar, Aleca. mirant aviam si la muntava o no la muntava perquè havia d'apuntar-ho, saps? I aquesta ja la tinc prenyada, vull dir, que pagès, això es fa... Sí. tens la gàbia del mascle, li fots la conilla i t'has de quedar a veure si ha funcionat o. I, ah. i veus com la conilla es va escapant i com el mascle la va perseguint i carden 50.000 voltes fins que al final Aquí vemos el conejo, com se intenta parear una... la, la hembra sí. ulle Que jo a vegades, recordo quan era molt Pot petita Pot ser un conill amb una conillera o, o una discoteca plena de xavals de 18 anys Correcte, sí, correcte. Vull dir, clar, això fun funciona així Jo havia vist també eh, una gata o sí sigui, que l'enganxava el mascle pel clatell, allò perquè quan les enganxen no es poden escapar i la tia ficar-se tan feroig de fer cagar literalment el mascle de por, o sigui, veure el mascle com es cagava de, de lo feroig que es ficava la femella i deixar-la anar i la femella pobreta escapar-se no. Tota... no es va fer la morta eh? no, <ríe> no. no, però li va deixar el regalit el mascle de... oh. però al bueno, almenys no la va muntar saps? però vull dir que hòstia, també la naturalesa i els més agressius són els humans eh? Oh, però perquè no has vist els taurons I els dofins Els dofins són uns fills oh, de puta oh, Quin de disgust amb el que m'agradaven a mi els dofins oh, I res que, oh, que són oh, que necrofílics Bueno, sí, esclar, com tants no, jo, jo també, És que no? a dins de l'aigua per... Ara quan sortim anem al cementiri ah. I destapem una de freda eh? Home, Tota la vida porto això És un clàssic Ara per tots sants És la tradició no? ja em van sí, Te'n vas un cementiri històric i ja està. Bueno. Espada a tots oh, oh, mira, estan robant tombes. Jo no estic robant a ningú, eh? No, no. no El que agafo torno a deixar eh? No m'estic tirant. Al contrari, deixo una cosa que abans no, no hi era. Vinga, va. Cultura. punk. Avui, al Cultura Punt, ens desunitzarem amb Reincidentes. Un grup de Punt Rock, digue-li com vulgui, sé que els puristes direu que no, però mala la pel, ja Aquí no hi ha és... cap purista. Uh, uh, uh, uh. El farem passar per aquí, com hem fet passar d'altres grups, Cultura perquè ja hem fet una assemblea, ja hi, ha hagut, ja hi ha hagut molts estires i arronces, però sí. al final uh, hem decidit que sí. Hem decidit que... Sí, sí, si sí. aquí no ha sonat Alejandro Sanz, per què mira? De veritat Res, un grup A mi m'ha marcat molt Com tants, però <ríe> Com tants grups, i tanta sí, gent Sí, però Reincidentes una mica tots, no? Sí, sí, sí Ho no, no, però... pensava i deia, hòstia, m'ha marcat molt Però llavors penso tants grups Que sempre dic ja, jo, ja. que m'ha marcat tant durant tant de temps però... és, és més la teva col·lectiva eh? sà... Sí Bueno, són de Sevilla, el seu líder és el Fernando Medina, un clàssic. o el... L'heroi del Bunyo, de Grapat, que ja els vam fer aquí el Valdura sí. Pum. I... Sí. Hòstia, no els podria repetir, eh? Ha Grapat? No, no s'ha repetit mai. Si fa algú, se n'ha Grapat, sí. Perquè, clar, hi van haver dues èpoques. Va, no re... sí. Sí. Parlàvem de Reincidentes. Ja, ja, cau, perdó, perdó. Ja, ja cau, ja cau. Eh, Poarem una cançó que és del primer disc eh, que és homònim com ellss diu reinidentes. És del 89 que ja, ja fa doncs, uns 34 anys, no, que es va publicar. I, i només se'n van fer mil còpies. i la cançó que escoltarem és lla bé s'esconde se entre les rejas. Que, bueno, demostra ja el seu compromís amb aquesta i d'altres lluites, com la feminista, la comunista, amb el Sàhara, eh, els 75 anys de l'ocupació sionista... I, I llavors l'altre avui no farem, no farem el mateix disc, farem una altra, que és una altra cançó que vam fer junts amb, amb Inadaptados, que és del 2015. Inadaptados, eh? Sí, eh? No, jo tampoc... Jo no els controlo, tio, no els controlo. Jo em havia sortit alguna cançó a vegades, però tampoc els controlo massa. Inadaptats, sí. jo yeah. sí. hijo de un barri obrero. T'imagines que fessin inadaptats en <laughs> castellà? Ho I Ovidio. No. Uh, jo m'han sortit a vegades, quan no els tinc gaire controlats, però van fer aquesta cançó junts, que, que també és, que ja es diu Palestina Secas, i aprofitant, doncs pues, ja en tenen d'altres, no, no, eh, ells. No, avui amb... ens desionitzarem. Ens desionitzarem. No, no, sí, en tenen d'altres, ells, eh, de cançons de, de Palestina i de... Em sembla que és amb el Tiempos d'Ira, o... Mm. Bueno, amb algun altre disco ni tenen algun altre, però... Mm -hmm. Però això. I que estan molt a favor de la pirateria perquè afavoreix els artistes allunyats dels circuits i així ens fa que hi hagi gent als concerts que la que es, que pugui es, sortir i on i els se músics es guanyen la vida més a més vull ah, dir ja. que estan fora del... del... Un aplaudiment Total. per ells perquè putes gae eh? des sí. d'aquella Ràdio Pinsania sempre putes gae eh? i molt a favor de Marina Leda estan sempre perquè bueno ja són d'allà baix també i... Mm. i res bàsicament això en Llatinumèrica han fet bastantes coses, també el Canciones de Die, Die Vuelta, o el Lau Can, que, que és un directe, com l'Algazara, que l'Algazara va ser un directe, també, no sé quin any és, però és un discu que va marcar molta gent, també, l'Algazara, mm. un gran directe. Sí, sí, tio. Bueno, a mi mola, i mira que moltes vegades que foten, no, grups d'aquest rotllo, que fan el CD acústic, que dius, uf, ficareu la pota. Sí, i entenen, i és una puta pasada, és guapíssim, és sí, guapíssim. Sí, sí. Ja, a més que em sembla que és... el Youtube està en directe Sense, i en directe pot ser? Sí, sí, sí. no sé si hi ha sí, vídeo sí, sí, però sí. està gravat en directe sí, I, sí, i és sí, espectacular, sí. surten amb les guitarres sí, sí, sí, sí, estan asseguts a... Sí. És bo, és bo. un discasso, un discus. I veus que mi, bueno, Reincidentes, tots els discos que han fet i tenen una discografia molt extensa Sí, i si comencessis a, a tirar de discos molta penya que tampoc escolta Reincidentes es sabria com a mínim dos temes de cada disco mm. segur Sí, sempre bueno, el clàssic Vicio i el clàssic... Sí, eh... no, I que són temes que els ha sentit si sí, o si sí. sí, sí, I molt. fàcils de cantar la majoria Sí, molt... Enganxa sí, dissos, sí. perquè discos. Sí, aquelles melodies taverneres que tothom recorda Sí, sí Molt l'olò Bueno, espero que os de Ciúne uns deu molt. Am. Um, y a entre les rejas i Palestina vale. de reincidentes. I fins aquí les notícies. Gaudiu de la música i put ha estat d'irreal. Sempre. Encontración Tierras regadas por la insubisión Noche De miedo y de dolor Sangre Y potencia y frustración Hay que hacerles tragar su estrella Ahora Es su holocausto ¡Causto! ¡Causto! Chicos Sin futuro ni de vos Fuego Es su única imaginación Sigue Mañana todo será igual. Hay que hacerles tragar su estrella. Ahora ellos son tu rías. Hay que hacerles tragar su estrella. ¡Es su holocausto! ¡Es su holocausto! Sí, amorra't més el micro, una mica més. Però no, aquests no eren els micros que ja no calia amorrar-se. Sí, però... O sigui, no, no pots parlar des d'aquí. En Palestina sucede que solo olvidado sin un porqué y la opinión internacional perros falmeros del Tio San adaptando el si no llegiría teniendo paz y aquí se apoyan menos Su incansable busca su libertad. Va sacado y nos arrodillará. Y otro pueblo te olvida. Con muy mala memoria lo que sufrió. Palestina agoniza en su dolor. 1943. Pueblo judío huyendo de. Un sanguinario dictador. Esterturó y persiguió. Solo unos años después, su propia historia la se ha invertido la situación de oprimido opresor. Es un pueblo que suspira y cansado busca su libertad, masacrado nos arrodillará. Niños de infancia robada, el odio en su interior, una infancia hipotecada. A la citadela, cuando llegará, tendrá algún final. Las piedras contra tanques, la lucha desigual. ¿Cuánto quedará? Hasta que el pueblo palestino. Busca su libertad Massacrado y no se arrodillará Y otro pueblo que olvida Con muy mala memoria Lo que sufrió Palestina agoniza en su dolor Jo ah, haig de recollir aquí frases bones Per llavors sí. ficar-les allà al mig no, sinó... no, sí. Mira, ja en tinc una Clar, sí